Olínem sběrači dřeva. Pohodlně se uvolejte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o Gabrielovi, chlapci, který žil v malé vesničce na útesu nad mořem. Jednou měl velké nepříjemnosti se svými rodiči. Chcete vědět, jak to bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy... Jednoho slunečného dne Gabrielův otec, který byl rybářem, požádal svého syna, aby z lesa přinesl dřevo na topení. Příštího dne se chystali na mimořádný výlet lodí, protože se chtěli jet podívat na velryby. Potřebovali proto dříví, aby mohli rozdělat oheň a uvařit si před cestou vydatnou snídani. Ale Gabriel byl toho dne velmi unavený. Hmm, to není spravedlivé, bručel. Nechce se mi sbírat dřevo. Zrovna dnes jsem si chtěl odpočinout. Přesto se vydal směrem do lesa. Jak šel? Cestou potkal osamělý strom bez listí. <háhá> dnes jsi šťastný den, zvolal. Ten strom nemá žádné listí a vypadá, že se. Přesně hodí na je úplně suchý, nemusí mít až do lesa, jak mi řekl tatínek. Můžu se tady odpočinout a pak rychle useknout několik větví, než se vydám zpátky domů. Posadil se tedy pod strom a díval se na moře, třpitící se ve slunečních paprscích. Netrvalo dlouho a tvrdě usnul. Když se leknutím probudil, Začínalo se už smívat. Ach ne, jak dlouho jsem to spal, divil se. Vyskočil, vylezl na strom a zběstile začal ulamovat větve. Jenže navzdory všemu očekávání nebylo dřevo vůbec suché. Bylo uvnitř zelené a plné mízy. Aby větve ulomil, musel za ně tolik tahat a kroutit je, až se jedna z větví vymrštila, a šlehla chlapce do oka. Auu! Když pak konečně nalámal dost větví, pozbíral je do náručí a běžel zpátky domů, kde je narovnal před domem a šel spát. Druhého dne časně ráno Gabrielova maminka vstala a šla připravit snídani. Vzala dříví, aby rozdělala oheň, ale plamínky jen zablikaly a zhasly. Když přišel otec, oheň pořád ještě nehořel. Je mi líto, ale snídaně ještě není hotová, řekla. Tohle dřevo je tak zelené a vlhké, že vůbec nehoří. Právě v té chvíli se objevil Gabriel. Co máš s okem, synku? Zeptala se maminka starostlivě. A proč je to dříví tak mokré, mračil se otec. Chlapec polkl prázdno a rozpačitě přešlápl. Styděl se, že nechal všechny na holičkách tím, že byl předešlého dne tak líný. Se slzami na krajičku přiznal, že usnul pod stromem, pak pozbíral špatné dříví a ještě si přitom poranil oko. Moc mě mrzí, že jsem nešel do lesa, jak jste mi řekli. Byl jsem tak unavený, že jsem se snažil si to ulehčit, řekl. Tak, teď půjdeme a pozbíráme suché dřevo na snídani, odpověděl otec. Bez taky příliš pozdě na to, abychom se jeli podívat na velryby, je to hrozně daleko. Gabriel byl z toho smutný, ale rozhodl se že svou chybu napraví. Ještě téhož dne šel do lesa a nazbíral spoustu toho správného dřeva na topení, takže následující den maminka mohla pro všechny uvařit pořádnou snídani. A jako odměnu za jeho pilnou práci se nakonec přece jen za velrybami vydali. Byl to kouzelný zážitek, na který Gabriel, nikdy nezapomněl. Lidé, kteří jsou líní, způsobují zklamání sobě i druhým. Moudrý člověk pilně pracuje, aby se mohl těšit z své práce a měl dobrý pocit, že udělal všechno tak, jak nejlépe dovedl.